انجئ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رسولنا وقدونا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم التسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون لك سبح الله عز وجل سبحانه وتعالى I nekaj salavat i selam na našeg poslanika Allahomu amiljeniha Muhammeda na njegove časne ashaave, na njegovu porodicu i sve onih koji slijedi pravi fudu njega dana. Počnula nam braćo i sestre, večeras počinjemo sa novim poglavljem, a to je poglavlje o kasami, takozvanu kasami, a kasama je u stvari zakvjetva ili dokazivanje ubista zaklijte u slučaju kada nema jeli, dovoljno drugih jakih argumenta da se dokaže neće ubista. I došli smo do 1034. hadisa, koji je naslovnjen ko se treba zaklijeti prilikom kasami. Sehribnje bi hasme prenosi od prvaka svog naroda da su Abdullah ibn Sehrib. I Muhajisa otiši na hajber Zbog teškoće koja ih je zadesila Muhajisa se vratio i rekao mu Da je Abdullah ibn Seher ubijen I bače neki izvor ili pritki guna Otišao je kod židova i rekao Vi ste ga tako nam Allaha ubili Rekli su tako nam Allaha Mi ga nismo ubili Potom je otišao do Abdullah i obavijestio im o tome Zatim su on, Njegov, bra, njegov stari brat u Abu Rahman ibn rahmanini sed do poslanika samo Allah alino Selem. U Hjjisa je počeo de govori jer je on bio u Hjber. A Allah poslanik posaniih samolah ali oseme rekom um, Hajji se stariji, stariji, to je stari, ne stari ne treba govoriti. Pa je prvi počeo govoriti u A nakon njega je govorio o um, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve je rekao neka vam plat je za ubijenog ili će nam objaviti rat. To jest neka nam reknu da to ne prihvataju i tako će prekršiti ugovor između nas i njih, a to je bio ugovor o miru sa Jevrejima. Nakon toga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve je poslao hitnu poruku odgovorili su sljedeći Miga tako na Allah ali ubili Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao u vegis mu uh hayysi ya burahmanu hoćete li se zakveti i tako dobiti pravo krvarin za svoga prijatelja a rekli su nećemo upitali hoćetali da vam se zarku židovi da ga nisu ubili a rekli su oni nisu muslimani A poslanika je potom platio krvarim za ubijenu i poslao im 100 deva. Čak su bile i utjerane, utjerane u njihovo dvorište. je rekao, jedna crvena deva od deva udarla me nogom. I sljedeći hadis govori o istoj teme, a to je prihvatanje kasame kakva je bila u džahilijetu i predislamskom dobu. Jedan je sarija, prenosi na lahom poslanika je prihvatio kasamu, To jest zagled u prijel ubistvo kakva je bila u džahiliji. Mi smo ove hadise, ova dva hadisa jer zajedno pročitali, pa ovaj ja duži to objašnjavao taj slučaj. Pa ćemo se malo zadržati ovako jedan prvi pogled nakon ovog čitanja hadisi su malo nejasni. Pa ćemo pojasniti šta je to kasama i pod kojim uvjetima se ona primata. Znate kasama je osnova zaptinjanje kada se neko nađe ubijen nađeo si neko ubijen i ne zna se koga je ubio. Niti postoji jasan dokaz za to. Pa se tada porodica ubijenog zakone da ga je ubila određena osoba ili grupa, znači u kojoj oni sumnjaju. Znači nema dokaza, ali oni tvrdi da ga je ubila određena osoba ili neka grupa. I onda se od njih traži, jel? Da se zakonu svi svi nasljednici, njih 50, najmenje 50 nasljednika, muških nasljednika ubijenog da se zatimu, jer, da ga je taj taj ubio, zbog toga što, recimo, što je između njih ranije postao neko neprijateljstvo. I zato oni praovladava kod njih mišljenje sumnja da ga, da ga je on ubio, da ga ta osoba ubiva. Isto tako ova ova zakljetva jeli, kao doka se koristi kada za ubijstvo postoji samo jedan svedok. Samo jedan svedok postoji za ubijstvo, a najmanje su potrebna dvojica. I tada se koristi, znači uz ovog svjedoka koji, je, jeli, koji svjedoči ubijstvo, traži se od e, nasljednika odnosno muškog nasljednika obijenog traži se od njega da se jele zapletu da ga on bio ili postoje svedoci djeca samo djeca djeca se ne mogu jer kao maloletne osobe ne mogu se uzeti za svedoke sve su to jeli neki sporedni dokazi koji nisu jaki e, zato se uzima ovaj dodatni dokaz jeli odnosno kasama zaklinjanje e, 50 zakljet, jednostavno 50 ponoljetnih nasljednika ili rodbine, bliže rodbine ubijenog. Znači članovi korupce ubijenog ili njegovi nasljednici će se zakljeti da ga je dotičnik ubio i se svi zaklju, znači njih 50, onda steču pravo da optuženi bude kažni. Međutim, ako samo jedan od njih odbije zakljetvu, onda gubije pravo na kaznu i krvarinu. Tada će se optuženi 50 puta zakljeti da ga nije gubio. Znači, ako ovi ne, ne mogu se svi zakljeti, odbiju svi zakljetu, ali makar da od njih odbije zakljetvu, onda tada gubije pravo, znači ne mogu dokazati ubijstvo, i neće se sprovesti kaznan, će biti osuđeni. A onda se od njega traži da se 50 puta zakone da nije ubio tu osobu od onog je obtužena. I onda time postaje znači, oslobođen svi obtužbi, pa čak i krvene, neže plažak i krvene. Pored ovih 50 zakljetvi i rodbine, moraju postojati, kako kaželi sam slučnjaci, da nije to dovoljno. Nije dovoljno ti 50 zakljetvi da bi nekoga obtužili jeli, da je ubio ovu osobu. Mora se iznjet, moraju se izneti drugi dokazi poreti dokazi za moj postat ispredni ili usputni dokazi kao što smo prije spomenuli prehodno neprijatelstvo između ubijenog i ubice pretprednu je pretesko izvući neka svađa što je, a, jedan jasan pokazatelj jasan pokazatelj a, da bi ga kao što mogu Или recimo a, da je taj nađen mrtav u njegovoj kući ili u njegovom autu i to jedan jedna sumnja je li, koja ukućuje na to da ga je on mnogo ubici ili nađene njegove stvari kod njega i tako dalje sve su ovo znači neki sporedni dokazi koji moraju biti istovremeno prisutni zato je l kažu i sam ako pak neko bude obtužen za nečije ubistvo bude obtužen ostali iz rodbine ali nema nikakvih dokaza počaknjeni pa najslabiji Je i najslabiji dokaza, jer tada će se od optuženog tražiti samo da se jednom zakonuje, da se jednom zakonuje da nije ubio i time riješen optužben A u prvom slučaju rekli smo 50 puta se i on mora zaklijeti, jeli, ako vi ne dokažu ili ne mogu se oni zaklijeti 50 puta, jer postoje u prvom slučaju određene jeli, ovaj, indicije da bi taj mogao biti ljubican. A u drugom slučaju nema nikakvih dokaza, nego jednostavno ga otužio od odpornaka, on ga je ubio. A nikakvih dokaza nema. sporedni, znači nije nađe u njegovu kućinju, u njegovom autu, nije bilo ne treslo između njih, tako dalje. Ništa ne upućuje da bio bi biti u biti ulica. Znači, odmigaj se u tom slučaju traži da se jednom zakoni da da nije ubio i on je ovaj, ti, riješen. Ibn Hažer kaže da postoji tifa poleme odnosno jednoglasno mišljenje da nije obaveza postupiti ona onom kadi deli nije obaveza postupiti sudiji na osnovu ili na temelju e, samo zakletve onih ili njegovih nasljednika ili nasljednika obin on usto e, može tražiti i trebao bi tražiti druge dokaze jeli, koji mogu potvrditi ili dokazati da je određena osoba za zaista jer ipak se radi o tuđu, tuđem haku, odnosno njegovom životu. U ovom drugom hadisu vidimo da prenosjen Sarija, jedan od Sarija, da je Loko Sanji i Kalisera Treslana prihvatio kasanom, kakva je bila u Djabilijetu. Znači to je bila jedna, jedan običaj kod predsjedstavcih Harapada, na ovakav način dokazuju, dokazuju ubijstvo. Zanimljivo je jeli, da se danas u savremenim krivičnim zakonima koriste slične metode u smislu uh, postavljanja nekih sumnji ili indicija da je neko je ovaj, da je neko počinio ubistvo na osnovu određenih sumnji znači nema napustio ne nikakav dokaz na su određenih detalja i sumnji neko se neko se privedi odnosno neko se uh, optuži ili osumnjiči za ubistvo osumnjiči za ubistvo zašto? zašto se primata je li primataju Zašto se primada 50 zaklijetvih? Dok toga kažu islamski vičenjaci što je to jasan i javak dokaz koji je na mjestu ima jačinu nepobitnog argumenta. Kada se 50 ljudi povjerili, naravno, uvijete da su povjerili, pouznali i Kada se 50 ljudi jeli, zakone, odnosno 50 svjedoka da je određena osoba, da je on ubica, onda je to javak argument. Javak argument. Naravno kod bogobojaznih ljudi, bogobojazni ljudi vode i brigu. o tome hoće da se zakriti nečim. Nečim se hoće zakriti. Jer znaju da će za tu zakriticu biti pitani. Ne možemo se zakriti za nešto zašto što nemamo nikakvog dokaza. Nego naopako, neko nam se nesvije gdje onda se mi zakrinjemo ja. Mada se to ovaj ovom savremenom do ova vrsta jer ova vrsta dokazivanje bi išla slabo pa zato što postoje velike mogućnosti da, da se pogniši. I zato kaže im Hajar da postoji tifak, znači, jednoglasno mišljenje u Leme, da se pored ovoga, znači ne, ne mora se postupiti na temelju zakljetve. Ako, ako se zakonuje, mora se postupiti. Kad je može danes provedeti tu, tu kaznu? Znači ovo je jedno malo poglavlje koje smo kojem samo dva hadisa i sada slijedi jedno novo i duže poglavlje to je tabor poduglavlje o određenim precizno određenim širejskim kaznama to su širejske kazne za nala djela je poput zinaluka poput krađe poput pijenja alkohola tako dalje i pro poglavlje odnosno prvi naslov je kazna za blud i zina kazna za blud i zina ovo su jeli kazne koje su precizno određene Kur'anom i Sunnetom. Tačno se zna jeli kazna za taj za taj čin ili tu zločin. Pa kaže kako će biti kako će biti kažnjeni ženjeni ako počine blud, a kako neženjeni. Pre nego što jeli krenemo sa ovim hadisima, vrlo je važno spomenuti veličinu ovog grijeha mi znamo znači da je e, zinao ili blud da je to spolni odnos sa ženom koja nam nije supruga ili koja nije u našem posjedu vlasništvo odnosno nije probijan sve drugo eli ni mod toga smatra se bludom ili zinaukom naravno kod zinauka se podrazumijeva jeli, spolni odnos e, voli odnos znači sa ženom. Znači, njeno stidno mjes, to se smatra, to se smatra zina lukom ili bludom. Sve mimo toga ne smatra se zinalukom ili bludom za koji je određena ovakva kazna. Iako se i drugi činioci znači ovaj smatraju bludom. Sam pogled, kako se navodi u na hadisu, strastveni pogled je blud. Znači i očincini blud ili rukečini bludi, nogelčini bludi. Se na svaki način možemo učiniti bluda, ali nije na ovom stupnju ovog klasičnog bluda gdje dođe do jer klasičnog spolnog odnosa između i žene. To je najbludki povlačuka. I, I poljbarci bludi, el sve znači naravno sa ženom koja je, koja nam nije dozvoljena. I Zinanog, kako je na osnovu Kur'ana i Hadisa, to jedan nakon širka od najvećih griha. Općenik jedan od najvećih griha koji se spominju među onih sedam al-mubiqat griha koji uništavaju vjeru. Između ostalog je zinanog. I zato se njegova zabrana spominje u Kur'anu i sunetu. Zabrana bude da spominje se u Kur'anu i sunetu. Zato uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala kaže alu bi'illahi wa shaitan wa rađim wa la taqrabu zinan I ne približujte se zinalogu. Znači ovdje ne samo da se zabranjuje zinalog, nego i ne približujte se zinalogu. Preventivna zabrana. Zato što i koji se približi zinalog, u glavnom većini slučaje padnu zinalog, jer nemaju snage ni moći da se odruku zinalogu. Zato islam preventivno, kao i u drugim jeli, drugim prilikama, kaže ne približujte se zinalogu. Mi smo spominjali tamo i kupo-prodaje, da su mnoge stvari zabranjene preventivno, da se ne bi, da ne bi došlo do onoga što je veći haram, veće, veći grek, veća posjedica. I ne približujte se zinaloku jer to je razvrat. Zinalok je razvrat, a kako je to ružan put? Posebno je važno dovoljiti, jer u zinaloku ovim, ovim vremenima, kada je zinalok izuzetno raširen, kada je postao Jedna uobičajena i normalna pojava kod većine ljudi u većini društava i zemalja, nažalost osim u nekim zemljama, za čijavno se čini zinalog? Prije se zinalog činio tajno. Pa i kod nas ljudi se stidili, tijeli. međutim danas, danas je zinalog jeli, danas je postao trend jedna normala, a oni koji to ne smatraju, normalni smatraju se jeli, nenormali, nažalost u takvom druguštvu i osuđuju se i osuđuju. U jednom hadisu kažem sanih alaih sallatu sallam, ovaj hadis govori isto o veličini tog čina la jazne zanihina jaznih waho mu'min. Kažem zinaločar je bludnik dok čini bludo nije mu'min. U tom momentu dok čini bludo nije mu'min. Odnosno njegov iman jel, izlazi iz njega. I mnogi drugi hadisi govori jel, o gnustosti, odnosno težini ovoga čina. A zašto je blud tako? Jel, zašto je blud? tako veliki igri zašto je tako veliki igri neki će kazać pa dobro to je je l normalno nije to nešto strašno ako jedna i druga strana zadovoljna stin sloboda izbore tako dalje sve u svjetu slobode e, jedan od ciljeva islama ili islamski propisa jeste očuvanje časti očuvanje dostojanstva ljudskog očuvanje i porijekla očuvanje i I zato ova zabrana, je li zinaroka, je li kuda, ogleda se u tome što je to jedini način, znači ova zabrana i kazna koja je predviđena, je zbog toga što je to jedini način da se očuva čistota i obraza, i čast, i dostojanstva jednog islamskog društva, odnosno njegovih pojedinaca, i muslimana, i muslima. To je jedini način Jer kod ljudi taj lakon je jedna, jedno veliko iskušenje. Zato je poslanika A.S.V. upozdravljavao na dva velika iskušenja za njegov umet. Ono čega se najviše boji da svoju umet su šta? Šta kaže? Hm? Žene i, i metak. Gdje stvari. Tu ljudi najviše podali. Zbog i metka sve prodali. Govorili smo o tom ječe. Zbog i metka i obraz i rodinu i prijatelje sve u supropasti. A istopako zbog zbog žene i zbog muškarca i žena proda svoju čast i obrazi sve u propasti svog života. To je nešto najgrejnije kao čovjeka. Njegova čast i obraz, to je moj najgrijedniji. To je teže mu je moj to izgubiti nego imati. je da izgubi sav imetak, da ostane fukara s nego da izgubi svoj čast i obraz. Jer to se teško može vratiti, metak se može doklatiti. E zato je, jel, islam ovako strogo zabranio zinal, ali onda se šire razne bolesti, to nije bilo poznato u ono vrijeme, u objavi Korana, danas se to poznato u razne bolesti kao kazna za blud, i sam blud širen je, raširenost bluda družstvima je preznak sudnjega dana. Zato je uzvišeni Allah Subhanova tela propisao kaznu, za bludnike da bi se sačuvao društvo tog zla. E sad, ako je kazna, ako je bludnik ne oženjen ili ako kada oženjen, kazna se razlikoji, pa o tom je nam govorio ovaj hadis. Zato ćemo ga sad učitati. Uvada ime nisamita radne Olanda rekao, dok bi Allah mu ali ištjela, to se nam sila zela omijela, bio u teškom stanju. Lice bi mu promijenilo boju. Jednog dana mu je sišla objava, pa ga je zadesilo spomen spomenuto stanje. Inače, prijmanje objave to je bilo eto posebno stanje za poslanika nesvila poslana, kojim se nije jel, e, osjećao jednostavno. To su bile e, teške riječi. Jer objava to teške riječi. kada ih čitamo, trebaju biti teške za naša srce. To je labo govo, A za poslanika nesvila poslana koji je prijmao kao objavu, od preko Melika Djibrila ili o, pre, od Alana Đelšanu direktno ili drugim vidovima, bile su zaista teške riječi. A o tome mu Allah Đališanu kaže inna nasve nulki, a neki kauna feqira, mi te doista teške riječi shvatiti. Jer objavati je, to je labo govor, nešto izvan, izvan ljudskog. Kaže i nakon ga je to prošlo, nakon što me objava završena, rekao je usmite od mene, to jest naučite to od mene, Allah im je dao izlaz. Ženjeni sa udavanom, ne sa neudavanom. Ženjeni ako počine blud, kažnjavuju se sa sto bićeva, potom kamenovanjem. Neženjeni ako počine blud, kažnjavuju se sa sto bićeva, progonstvom na godinu dana. Ovdje, poslaniko je riječ, Allah im je dao izlaz. Misli se na Kur'anski ajet koji je objavljen posljednika Arisa Latvala na tom priliku. Za one od žena koji koje preljubu počine, tražite da posvjedoče četvorica od vas. Pa posvjedoče držite i u kućama sve dok ih smrt umori ili dok im Allah neki put ne nađe. A posljednika Arisa Latvala priječe, ženje sa neudavanom, neženje sa neudavanom nisu uslovne, napotivi. Ako bi neoželjen počinio glud sudatom ili neudatom, bičuje se i progani na godinu dana. Bez odgleda s kim je počinio glud neoželjen. Kazna za oželjenog gludnika je kamenovanje svedno počinio glud sa udavanom ili neudavanom ženom. Znajde se pod neoželjenim ili neudatom podrazumijeva svaki muškarac i žena koji su razumni punaljetni, i koji nisu imali odnos u ispravnom braku. Bez obzira da su imali odnos u braku, sumnjuve ispravnosti i neispravnom braku, ili na bilo koji drugi način. Znači, bitno je da su u braku. Pod pojmom oženje, odnosno udata, podrazumijeva se muškarac ili žena, koji su punoljetni, razumni, slobodni, koji su makar jedno imali odnos u ispravnom braku. To se odnose i na muslimane, razumne, i oni koji to nisu, Allah najbolje zna. Mislim sad ne muslimani. Sljedeći hadis govori o kamenovanju ženjenih i judavani zbog počinjenog gluhu. Ubejdula ibn Abdullah ibn Khutube prenosi da je čuo Abbas, radi Allah'u Abdullah ibn Abbas'a radijallahu anhu mada rekao, Umar ibn Khattab radijallahu anhu je rekao dok jednom sjedio nam iberi Allah'u poslanika alaih s-salatu Allah je zaista poslao Muhammed'a s-salallahu alaihi wa s-salam sa istinom, objavio mu je knjigu. Od onog što je objavio je i ajah koji govori o kamenovanju. Mi smo ga učili, shvatili Allaho, poslani, kani, sada, i zaklatili. Allah uposlanikanih sada tvrso nam i njih posle njega smo kažnjavali kamenovanjem. Bojim se da će ljudi nakon iz svog vremena reći mi ne nalazimo kamenovanje u Allahove knjizi, to je su Kur'anu, pa će tako zalutati ostaljajući naredbu koju Allah objavljao. Kamenovanje je uistinu propisano za ono ko počini gluda od ženjenih, judavanih, i žena. A se to vali, to dokaze, ili se ustanovi trudnoća, ili se to priznače. Ovaj nam hadić govori o kazni jeli, za ženjenog bludnika ili za udavanu bludnicu. A to je kamenovanje. E, to je propis, odnosno ajet koji je bio objavljen, ali je nekog njegov, njegov tekst derogina. Derogiran. a ajet je u prijevodu je značio starac i starica kada počine blud, kamenujte ih do smrti. Kada počine blud, kamenujte ih do smrti. Znači, ovaj ajet je uh, derogiran jako tekst. Ne nalazi se u Koranu, ali je propis važeći ostao je proslanika, jesu, ja to sam ga sprovodio i sprovodili su ga ashabi, prije svega odpravili harife. I zato kaže Omar jel, u ovom hadisu možda će neki ljudi doći kadati neban to gaye to lav i knjizi pa će tako zalust zavutati ostavljajući naredbu Allahovu koja je ona inače postoji derogacija u Koranu, a to je kada je derogiran propis propis je ali ostao je tekst Kur'ana što znači da taj ayet ostao je u Kur'anu i čita se uči se ali je propis njegov derogiran Kao da je primjer on je ajetio alkoholu. Ona prva dva ajeta derogina. Da se može, jel, da je ima neki koriste ali veća šteta, jel, da se može doći, da se može piti, ali ne smiješ pije na namaz. I ona treća je treća do, ovaj do, do, do, dokinula ta dva ajeta, ali ostale su čitaju se. To je primjer, jel, za derogaciju propisa. Imamo, suprotno, derogiran je tekst Kur'ana, ali je propis, kao što je ovaj, ovaj primjer. Imamo gdje je derogiran i tekst to Ana propisa. Sad ne mogu sto primjera sjetiti. Ono čega Somer Radelanu pregojavao e, uradili su Haridžije i neke Mortezele. Negirali su propisanost kamenovanja, o čemu i slijede i neki savremenici koji se pozivaju na promjene. Na promjene ovaj u, u savremenom Da se malo vratim, znači kazna za blud. Kazna za tu, znači ako je pludnik neoženjen ili neudat i nije imao odnos u pravnog valjanom braku, u širijetskim valjanom braku, kazna je, znači, stotpjom udaraca bičem i da se protjera godinu dana iz mjesta u živi. To je kazna za neudatu i e, e, neoženjenog i neudatu. Ukoliko se radi o roku mislim, to je bilo aktualno to vrijeme, danas toga nema, jer je kazna će se kazn je 50 udaraca bićem bez obzira bio ožljen ili ovaj neožljen. Zaroba je to kažnа, pola kazni je od slobodnog čovjeka. Ko se smrt ne može popolj, ne može čovjeka napol ubiti, ni sam slučajnac ujeli do smrti, ni sam slučajnac su da se ovaj i u slučaju kada je rob ožljen ili kada je robinja udata da i samo dobija 50 udaraca bićem i ne se, I to je bila šteta za vlasnika njegovog, ne bimo koristio njega, izgubio bi ja na godinu dana. Ukoliko je plutnik oženjen odnosno ženjen i udavan u valjanom šerijetski valan braku, kazna je kamenovanja svedosmrti. Kamenovanje svedos sve to je je li ovaj, To je propis koji su prihvali sredstavski učenjaci, osim, kaj reke, i pojedinaca koji su imali šubhine, jasno očadog toga što taj aj nema njegovog teksta u Koranu. Međutim, hadis prenosi Buhari 8. hadise muttafekun alejih, da je to bio propis koji se sprovodio i kroz istoriju islama, je se. Danas i sprovodi se dan-danas u onim društvima kojima se sprovodi šarijet. To je, jeli u tom pitanju su samo zastranili oni koji traže šubhene jasnoće. Koji su to uvjeti izvršenja kazne? Postoje određeni uvjeti da bi se čarijetska kazna za blud izvršila, prije svega da je musliman, da je čovjek musliman, da je pametan, da je punoljetan i da je slobodan. To je prvo. Znači, ne može se nad maloj tim izvršiti kazna i nad malom kudnikom koji je znači, neuračunljiv. Isto tako da se dokaže javkim argumentima, dokazima da je počinio glud. Ili njegovim priznanjem, a o tome ću malo kasnije, da on sam prizna da je počinio glud. Ili četiri svjedoka koji će to posvjedočiti dokaza Ili trudnoća, žena trudnoća. Ako se znači, u stanovi primijeti da, da je žena trudna, a nije u braku, to je jasan dokaz da je počinila glud. I onda se to treba dokazati, da je to mnogo vakše. Treći, da se osuđeni ne predomisli ili ne poreknije svoje priznanje prije izvršenja kaznata. A kad se već dovede jel, da se izvrši kaznan, to je već gotovo. Međutim, prije toga, ako poreknije, kaže, nisam počinio, nego sam to ukazao, priznao u ti razloga i ti, onda se ne sprovi na njih kaznama. Inače, bud je bud teško, vrlo teško dokazati. Vrlo teško dokazati, osim priznanja. Sve kazne koje su sprovedene budnicima u Jeli u istoriji Islama, od početka Islama pa dan danas, su uglavnom su nakon priznanja, je teško je da se potrpiti četvorca svjedoka jeli punoljetni, pouznani, da posvjedoče, da su vidjeli čin bluda. jer to je uvijet, da su vidjeli znači čin gluda i da je zaista počinio glud, ovaj, teško se to može potrpiti, znači uglavnom priznanje. Mada, Poslanika riješi, sad vidjet ćemo u jednom hadisovom o priznanju. Tjeli. Vidjet ćemo da je poslanik vraćao ljude čak kad bi došli da priznaju. Vratio i je, dao im je priliku, zašto kažu iznamske učinjaci? Da se oni pokaju da to riješi između sebe i Allaha Subramata. Neki od njih su bili upodni u strani, da se nad njima sprovede kazna pa je sprovedena. Što znači da ostavljena je tu prilika čovjeku koji, se poka, koji to počini pa se pokaje da to prekinje sakti između njega i Alaha. Sa Allah da pokaje da da prekine s tim i da je li ovaj, da se kaže iskreno pokaje da se ne vrati u tome i u, u za lahu ili dozvolu Allah džu on to prosti. Međutim pitanje oni koji žele da se očiste na ovom svijetu, oni insistiraju da se nad njima sprodiše neka. Jer shejska kazna na ovom svijetu je garant da će za taj čin biti ovaj oslobođeni da, ili da neće biti kažnje na onom svijetu. Bog toga su šarijetski kazni. To je jedan od razloga, a drugi razlog su rekli smo da se zlo suzbije na ovom svijetu. I da nima ti sankcije ovaj zlo bi se raširilo kao što vidimo u društvima u kojima eh, se ne sudi po lavom zakonu i propisima. Bog toga se zlo je raširilo u društvima u kojima nasnaze šarijat, jel, ko zvanično uz određene propuste, ovaj u njima, ti tim društvima, puno je manje zla i kriminala. Zato kažu, recimo, za Saudijsku Arabiju, koja, koja zvanično sproviše vijeti, da je u njoj najmanje primjera, jel, kriminala, odnosno najmanji procenat i postupak kriminala. Bilo da se radi o krađi, o pijenju alkohola, o blubodu i drugim, jel, ovim radnjama koji strogo u slanu Isto tako, jeli, a to ću malo kasnije ispravljeniti vezano za homoseksualizam, da li se usmatra bludom kako se kazna sprovodi za to i za odnos sa životinjom. I to je znači prisutno kod a, ljudi, odnosno društvima gdje vlada na stranu među ljudima i kod, i kod nas. Ali počitaj ćemo sljedeći hadis. Kazna za onog ako prizna da je počinio bludom. Kada je Džabri ibn Svimura radi al-Ambul rekao, doveden je lavom poslaniku, a neki čovjek, niska rasta, raščupan i izraženi mišić, na sebi je imao donju grtač. Počinio je glupo. Poslanik, a neki sve l ga je dva puta vraćao, zatim je naredio da ga kameđe. Potom je lao poslanik, a neki sve l-Ambul rekao, kad god krenemo u neku borbu na lavom putu, uvijek neko od vas izostane i uspali se kao što se uspali janac dajući neko od njih to jest od žena nešto malo to jest to malo mlijeka nečega drugog kako bi jeli dok je muž odsutan da bi pristala na put s njim kaže kad god mi Allah omogući da kaznim neku godnj kazniću ga da bude pouka drugima što bi rekao priči sam o samom ese i do Ljubuđenu pa rekao vraćao ga je četiri U drugoj prednje se kaže da ga je vraćao dva ili tri puta. O tom joj govori sljedeći hadis, koji je ovako podut, jer nećemo ga čitati, njega ćemo Sljedeći put govori se ovraćaju onog koji prizna gluda četiri puta. Znači, ovdje, se pita, ovdje je pitanje koliko puta treba neko priznati da je počinio gluda, jer se na njim sprovolio kasno. Od toga postoji razileženje među islamsku slučenja, ali vidjet ćemo od koje više je najjačiji i najprivatljiviji. Da se vratimo na homoseksualizam, znači na taj čin. Sanika 2017 se nam je rekao, kad nađete jeli, dvojicu, da čine to, ubijte i jednog i drugog. I kazna za homoseksualizam prema islamskom, prema islamskom zakonu ili šarijetu jeste isko kamenovanje. Ponekima kamenovanja. Mada postoji ra različiti stavovi među islamskim učenjacima, na koji način treba da se kazne homoseksualci. Jedne prilike, jedan ovdje od naših daja držao, jeli, predavanje dok je bilo onako to u Sarajevo, homoseksualci, u njihove slobode i prava, držao je predavanja, pa je tako govorio ovim, jeli, u kaznama šarijetskim, pa je to došlo do medija, jel, kako je to ružno, pa on je kazao da se trebaju Općenito na naviču uhvaja, izgradili basti, to je bilo zaščitni kamen. <laughs> Tako, ovaj, to je stav Ignat pasa. Dakle, i znači, stučnjac, nisu imali ništa stav kako im treba, ovaj višalat. I to su zaista uh, bolesni pojedinci ili bolesnici u jednom društvu, to su rakrani. Nažalost, u stalohovom savremenom dobu, ovaj, pred kıyamet, to su ljudske slobode, to se naziva ljudskim slobodama. Uh, Činjenica je da mnogi na zapadu tu pojavu, homoseksualizam, smatruju bolešiću. I ona se smatra na bolešiću sve do 1986. godine, jel? Kad su pod određenim političkih morali u svijetu da, je prizna, da, da izbrišu iz rekstra bolesti homoseksualizam, je da to na kraju malo pomalo, jel, da priznaju na kraju kao pravo. I danas u mnogim zemljama jel, homoseksualizam je priznat i isto isko spolni brakovi većaju sezonski pa ček još u nekim zemljama još malo čitam nedavno na internetu pa će u crpva biti omogućeno da se mogu seksati. To zdrav razum ne može prihvatiti. Tu ne treba nikakvi dokazi, treba argumenti. Kako, kako bi se ta pojava i taj čin sudio? Ne treba da kafira. bolesni umovi to mogu je primatati i mogu osporavati širejske propseto pita. To je zlo to ništa od zato su islamski propisi najbolji, najpravedniji i najefikasniji. Oni najbrže rješavaju sve poštaste društva, odjeli e, gluda, krađe, alkoholisma, homoseksualizma i Imamo isto polje uh nisam završio monosepsacije, neki každo je treba ili kamenovati, neki kažu da ih treba spaliti, paliti. U divisnastki učenjaka, im nabas imao stav ili mišljenje da ih treba na najveću zgradu, u tom mjestu popetiti i baciti i zasuti kamenje. E, zato što, su, što je to narod kažljen na takav način. Ili na način. Allah je, jer onosno meleki su, su on, odredbom izvrnuli njihova naselja pa su ih zasuli iz nebesa kamenje. To je bio jedan, jel, jedan od rastog njega je kazni, oni su bili pored grijeha koji su činili, činili su i homoseksualizam. Odnos sa životinjama isto haram, strogo zabranjen, veliki grijeh. Kao mislati učinjaca, znači, one ne podleže ovoj kazni. Za njega nije ni manje, ovaj 100-stotinu udaraca bića gdje ti je smrtna kazna kaminovanja. Ali grijeh i haram i onda je kad je prepušteno da kazni adekvatno tu osobu. Onako kako misli da treba. Može se bićevati, ali sa manjosti udaraca, ili se kazati na nekakav drugi način, zavadzor je u drugi način. Jer kod nas ima ti baš sam nedan opet kažio na internetu, ta internet svaku zlu može nju možete čitati. S jedne strane je dobar, s druge strane sve saznaš u svijetu, se dešava i dobro je zla. A puno više se zla dešava, onda kada pogledaš sve crnjak živi, zacrni tijelik, sve ispred tebe. Neki su općili sa životinjama od ovdje sopštica. Ne znam kakvi su zakoni u drugim zemljama, recimo ovi svetovni zakon, ali mislim da u mnogim zemljama i to je taj čin je kažnjev. Znači, postoji kazna. To stoje sve nastranosti i cilj. Mi ćemo govoriti kasnije ko Bog da je za, jeli, za kražu, i to je raširano masovno, kazne za alkohol, da ne govorimo o tome. Islam je propisao, znači, striktno precizne kazne za ove pojave za ove ovaj pošasti, baš iz razloga da se suzbiju i da se znači, ne širaju dušću. Zato su kazne ovako rigorozni. Ali nikad se određeni ljudi, grupacije, jeli, ideologije načuditi jer strogosti islama potom pita. Kako, kako da kazni bludnika? Čude? To nije slobodanica. Znači, oni sve pravdaju slobodom. Svako zlodjelo. Oneraćeni naši mučene priznaju da je stvoritelj na taj ne ne Allah, ne njegov zakon i njegove propise. Ne je da priznaju da je on stvorio i nas i da nam klasirao put pravi i da nam je postavio granice koje ne smijemo prelaziti i da smo mi njegov rob, njegov sluga da nam taj život i da njemu odgovaramo za djela. I da on jedini je najpravedniji sudac koji može da postavi propise jeli i sudove. Čak i ako musliman, među muslimanima, nažalost, imate pojedinaca, kaže isti prolog, nepojmljivo, nepojmljivo, kaže zikoroz nekazne muslama. Odsjecanje vruke, zakađu tako, za, za blu, vidimo kamenovanje da sluti, to je grozno. Nedavno je bilo kamenovanje, činio se oganistanu, ne znam nekoj muslimanskoj zemlji, pa on odmah to iziđe na internet, je li na ovaj, snim, snimci to, svi se zgrožavaju, ovi što pozivaju i govaju posebno ljudska prava grozno. Ovamo kad pogledate suštinu šta oni sve čine u ime slobode, to je grozno se čoj iz groznih. Za njih mu homoseksualizam grozota jedna. Kao što kaže da, što međutim zapadnja se mate i fantastični umovi. Otkrili arketu, otkrili opium, otkrili nešto što se, čemu se divimo mi, Usman. a to umo, ma šta on razumiju? Ne govorimo sad o internetu, o, o samvremnim sredstvima komuniciranja, prenošenju slike, zvuka. Kaže i pored toga što ima tako, e, takav um, znači intelekt, vjeruju trojstvu, vjeruju da su tri boga. To nepojmljivo, ne spojivo. Tako moramo da s jedne strane tako e, na visoki ulovi, odnosno je takav jak intelekt, a s druge strane jednostavno prihvataju Ne, ovaj neprihvatljive stvar za islamski u to stripoga tako da ili da ne vjeruju u to tako da. Stoga nikada ne cepaju da ljude ovaj da nas obmanjuju eh, reakcije znači na islamski proces naoprotiv. To da treba da nas uzbuđuje povijest toga bi. Mađutim mene ovaj što kažu je ovaj, ne to kada muslimani reaguju na nek islamske profise. Kažu, ne, to ne može se sprovesti u ovom dobu, odnosno to je neprihvatljivo u ovom dobu. Ja molim Allah da nas sačuvaju takvih mišljenja i zavodnost, da, da nas učiti na put vjeri, da nam prosvjeti imun um, i da nas povuči vjeru i da nas učiti na pravom putu. Subhani kallahu, nebe kandike, nebe kandike, nebe kandike, nebe